Спали то на призбі, то на сінній повіці, Бо ж хата була такою тісною, Що влітку у спеку в ній і дихнути було нічим. Були у нього з братом чоботи, одні на двох, Та й то латані-перелатані. Мали вони і один спільний кожушок, Витертий до близьку, та ще й без коміра. Влітку у ньому завжди було жарко, А взимку холодно. З пасли гуси, потім худобу, а з п'ятнадцяти літ батькові на панщині помагали. За плугом ходили, солому стогували, сіно в копиці складали, снупи молотили. Все робили, що панські слуги їм наказували. А до того ще й дома господарювали, з матір'ю город порали, пололи, копали, з батьком свій наділ обробляли. І хоч невеличкий шмат землі був у них, чверть лану, та й по всьому, а морочитись біля нього доводилось ще маленько, бо ж тільки в суботу чи в неділю і могли навідатись туди. Мали лише одну конячину, та й та заледве могла потягнути здоровенного плуга, адже сама на силу ноги переставляла. Доводилось Спрягати з сусідами. Батько помер, коли Максим мав одружуватись. За ним десь невдовзі пішла на той світ і мати. Лишився він господарювати разом із братом. За рік одружився. Узяв таку ж сироту, як і сам. Хлопці глузували. Розбагатів ти тепер Максиме до своїх злиднів прилучивши й Тетянині а він тільки посміхався на їхні кпини. Лихо людей зближує, а багатство ворогами робить. І жили вони з Тетяною мирно, щасливо. Він ковалював, вона господарювала. Через рік народився в них син. Стало їх четверо. Степан почав і собі подумати про дружину. Уже й дівчину запримітив. Уже Максим із Тетяною і на розглядинах побували. Аж тут поїхав якось Степан на ярмарок, мав трохи збіжжя продати, шапку і пояс купити, весілля ж збирались гуляти. І поторгував непогано, і додому в вибрався, а на шляху задумався на лихо собі і не встиг учасно в бік звернути, щоб пропустити панський Ридван. А їхав у ньому з Варшави на свою Вишневеччину сам Ярема Вишневецький. Налетіли його пахолки на Степана, стали періщити канчуками, а він нестерпів висмикнув ручицю з воза, отбиватись став. Накинулись тоді панські посіпаки на нього, були б задушили, та Ярема, бодай, йому в смолі весь вік кипіти зупинив їх. — Покажіть його мені, — звелів. Степан одвернувся. — А, то ти не хочеш на людей дивитись? — гукнув на всю пельку магнат. — Ну, то зробіть йому так, щоб він не тільки мене не бачив, а й своїх рідних та близьких. Слуги тут же на шляху. Виконали волю свого повелителя, виконали Степанові очі. Коли ввели брата у хату, Тетяна закричала не своїм голосом, забилась, мов, у пропасниці. З тих пір вона уже ніколи не усміхалася, не щебетала, як перше, не голубила чоловіка, як до того бувало. Смуток поселився в їхній господі, здружився із злиднями. Навіть малий Максимко спохмурнів і перестав вирядувати. Степан від туги занедужав на сухоти, побухикав рік чи два і помер. А Максим, не погамувавши болю й туги, подався на Запорожжя. Бідна Тетяна. Як їй було важко! Та не нарікала, не плакала, не просила. Знала, що так буде ліпше, що там серед козацтва він, її Максим, вгамується, заспокоїться. Воно так і сталося. На січі у товарістві нескорених і непідкупних він зрозумів, що його лихо, лише крапля в загальному морі людського горя. Він швидко володів шаблею і пістолем, осягнув складнощі і хитрощі військової справи. Герці з ногайськими грабіжниками походи до Криму і берегів Туреччини гартували його силу і волю, а потім кумейки, боровиця. Коли ж на Січі з'явилася польсько-шляхецька залога, Максим повернувся додому, знову взявся за молот, та ненадовго, на якийсь тиждень, не більше. Одного дня до хати зайшов панський управитель, опустив очі, мов кіт по шкоді, і промимрив. Від пана надійшов розказ. — Відібрати у тебе, Максиме ґрунт. «За що?» – кинувся Максим тоді до нього, хопив за груди, струсував мав грушу. «За що?» – перепитав. «Занедбав ти грунт, чоловіче, дома не сидиш, а Тетяна сином не справляються». «Не справляються?» – спалахнув Максим. «Тоді я справляюся». «Пізно, Максиме». — відповів управитель і шмигнув у двері. — Ненапізно, панський Лакузо! — грізно закричав йому вслід. — Якраз пора! Того вечора він перестрів управителя біля ставка. Той саме повертався своїми зміями-тарантами з поля.